دازم خپل وا کې پ درنو او قدر منو مینووالو د مرکو پللار کې مدازل د سیاسی علومو پالسي او عامې پالسي او اجتماع اقتصاد متخصص پروپی سر ډاکتر دا مکی سره د افغانستان پروان وزت او یو نورو نرو موضوعات پاړه مکه کړی چې اوریدو ته تاسو مینوال رابولوډاکر د مراکې په پیل کې ت خلغلااست وای که د لمړ پوښتنې پهتوګه راتو ول کېږي د Taliban لخوا د جګړو د کموالی په طرح کې لا هم امریکایي لورې ودانځونه لري تاسو د سولې روانو خبرو کې د امریکایانو ناغيړی څنګه ارزوي د نومړې پښتني په با دوه ام چې Taliban چې ده د لومړي د لومړي لومړي ځل نه د خبر کولو لپاره چې صداقت وکړي رېټایم د سولی لپاره هڅه وکړي او امریکایانو ډېر دغه ولندیزونه دا په سړسینه باندې واوړی دی او د دې خبریا ترې چې د دې جدي خبریا ترې سره وسوي ډېر سره پټینګ په سره خبرې وکړي او تر تر تر دې وخت هرچا دغه کړې دي د طالبانو هڅې لیدلې دي کپرډیک کینس دې خلګي ټوله چې د دې سره ورته ګوري چې دی فعال کې نوبل کې صداقت باندې ځېړې هم د سولې لپاره هڅه وکړه د خیر لپاره کار کاوه د نومري ځل نه چې موږ خبرې شروع یو فکر خبرمو په فکر کې تل ګر زیاده هغه دا چې امریکایان خو چې دا هیڅ کله صداقت کار نه کوي ځکه نو مري ده یو غیر قانونی قانوني د جنايي عملو چې په یو مستقیل مملکت باندې عمل کول او ولته بدون د صوبدا اداوي کول او بدون د صوبته دغه د اداوي کول چې ګواک د دغه کې د سپتمبر 19 سملو کې افغانان زلود فلانک اپستانکای د یلو پالنځ ډول صوبديونو خدای دي اسا د ملل متحد او ی دی بین المللي قانون په 63 باندې دی فصل فصل وکې ملاماتي نو کله چې دومره عمل همیشه یو منفی عمل وي نو دغه تقزاز دغه نکه کیږي صداقت نکه راغلو د دې ته تل په دې فکر کې وو چې دیبه په یو وخت کې وداسې حال راسي چې دیبه په چلوولو په په دغه بله په اصطلاح بک سټابینګ چې ورته وایي چې د څلخوا املکی په پرسته لا یو ډول سره چې غوړی چې وخی چې ګواکې د صداقت کې را مستو په صداقت کې نه دی اما د دغه خبره خدا له دی ریشخن خبره خدا له چاغورې پام پیو یی دی د چار وزیر ویل چې مونږه طالبان دي تشدود لري جګړې د کموالی ثبوت واله دا دسی مانور کوي چې دغه سنمل کوي چې هیڅ دغه وایلنس او دغه نه راکړی تنا طالبانی کوي پغمپله 2009 کې د 13 کلو کې زیاترین بمونو چې په افغانستان کې غورځوليدي دی په 2009 کې غورځوليدي د تیر دوه هフトو کې چې په لسګونو دغه ملکی وګړې په مختلفو ولایت کې ميدان وردک نه نیولې تر تر پورې بلخ نیولې تر بادرې څتر مقوره تر کوم ځای تر کوم ځای په ریښتینې شهیدان کړيدي نو دی خپل ځان ته ګوت نه نیسی مشکلدار سي دا ګوت چات سره نيسي معلوم دا سره یو ګوت په چغ کاست نه سي دا څلول ګرته خپل ځان خوات دي اما دی خبره دار سي دی هميشه په دي دغه دي په نظر دي چې دی دیموکراتي ګرزي او دی خو نه پیغام دي اهم دي انساني بشري حقوق سي ګرزي او دا ټول دغه دغه دي ټرمینالوجي واغه ټکي دي لغاتو دي چې دي خلکو دي د غل لپاره دي غولولو لپاره استعماليږي اما کله چې د دې د ګوتونې شوی ناس موږ د دیموکراسي لپاره غلیونه پیغمنګ دي د دې لپاره غلی اما په دې خلکو ته د خلکو فسړګي خوري اچي چې دا دومره وګړي چې د شهیدان کړ د زړګونو زړګونو بمونه چې واچول د یوراني مسله هي چې استعمال کوي چې ترابه د د افغانستان خوره کې به خلک د سرطان نمرې او شکل اطفال به پیدا کی د ایتول د دې توفيدي نو په ساده ما د ماډي ابزرویشني ماډي دي دی له پونڅد باندې دا را ویلی سم چې دوی چې صادق ندي او تر اوسه پورې چې زوینه خو سم په دا خیرو کې باندې لټي ز فکر کوم چې دي د خبري کوالٹی وزن دی د 2000 شلم د امریکا د الیکشن لپاره هل ته یدن دغ ته دغه چپ وای چې ګورې دغه لما د افغانستان وووات د کید یودن دکه معموله ن ک چې ی عملو وې خلک ته متوج ک کل لې وختفی خلک متوجی کېږ نه نو کو دیې خپل انتخابات په وخت کې دټاکو وخت کې دا وه ق امضاکن او دغه چې د چام ځان دغه کیت اخلی او بیا په انتخاباتو کې پهټاکو کې دا خپل مقصد لپاره معمال نو دا یبدي دلایل نه سیدی را زند غوړی او د نخری غوړی بانی غوړی نو عمومي توګه امریکا هر ملک ته لید غمل نه وته لای دا په تاریخ کې نومړی د یو ملک ترازی دي دې ملک په زور باندې وستل کیږي هر چی چې تل دی خپل پای دغه 20 نو پرخه دي, دي جنایتونه شروع کړی سر دنیا چې غوښتل یې دغه څه میږي یو سفیر د استقلال غوړتور کړي د دی بي خپل بیسو کې ناس یا شی د بیسون دغه کې څه میږي کنټرولي اما په افغانستان کې نن بلې ځله چې دی وځي نو ما سبب د سيزون سره دی وړو په زګدي چې مقصد نور مس پکني یم په بده امریکانو ما ته خوړلې په زنګونودي او او سپک خبره ده چې دی کار هم سول سول دي چې خوشاله ټول تبا بذبختای کل خصوصا پښتانه چېقدر یو شی ته تزبايت... اه... زبېږه تا کېده مزیا مزيطالة... اه... تر دغه پښتانه متاسفانه راندې په دی باندې چې خبر ورته و کې چې دا ډیر زیات پښتانه د کन्डیشن سی دي دا, اه... دا خبر چې ورته و کې دی به مخزونه بلې خواته لا سی چې نن خوواله لی تبيز خبره تبيز دی چې که دا په مات کې دا پښتني ماته د ټول منطقې دی په کنټرول کې کېدای شي امه ک مات نه په ګوندوزي وبله کې سپیغوني د دوهمه پښتنې پوټه کې راتوي چې اي ارګ د سولې په برخه کې د خانډ او ځند درمستکی دوه توان لري کزواب منوي نو اولي ورسره د امریکایي چارواکو مشورتي ملاقاتونه دوام لري او که هو نو په کوم برخه کې او څنګه د دوهمه پښتنې په بابا اي دوام چې نه ارڅه ده د د دغه د سولې د خبرو د امریکایي دغه د فیصلې د مقابل کې خند نسی کېده ځکه دوی چې واک دي ده ته نه لري چې چې ورګی شي نظر ورکات ورغوت چې وکي د امریکایي سفارت نو تران نسی دوی سین مزدوران دی ګډاګیان دی پوسه په ک دی روس وختم ببر کده خلک چې مزدورانو د دغه نجیبو د خلک د روسو د دوی چې د امریکانو مزدوران دی اما دا چې ورترازي خبر یو سرکی ناسو سرکی د ټول سلیکوي کار نه دی غواړي چې خلکو په سترو کې خاوري واڅي چې نلئی ته وخی چې ګوري د افغان حکومت چې لای و احمیت لري او دغه سنمګي فیصله دی وایي چې د پروسیس هاز ټو بی اونډ بای افغان ګورنمنت چې د افغان حکومت باید پدی کې دغه وی سنمګي دا پسل کې دغه دا چ وخت نن ویدې دغه د پروسي امریکایان امریکان ناقه خلک دی بلکې د ټول قصه چې له فقید افغانان ترمن داخلي جنگ ده لکه دوی چې له خیر په غونډي باندې او دوی هیڅ نکي تنا افغانان چې لکه د یو بل سره لګياله یو بل سره وزني دی فقس لې قوی کارونه چې راځي فقید د کې چې په یاد دي غنیه دي دغه ګډاګانې خلیه بندي چېغه په وای سي دغه کله خلیه مخوروي د تاسو معلوماتو نور چې د دین نور له لري ظرفیت لري یو چاټي وروره د عسكر او د ماشن نیولې تربو دی جی ټول به هر ورته دغه کې برابرۍ او څوک چې مثال توګه سره اندغه د فزان نیولې ترزمکه پورې ټول د بهرنیو قوا او پلاس کې دچا په ملک کې چې خپل خلګ په کورو ورځي هغه د شپیر اباس به زته کوي او دوی چینه چې ورته لای چا چې په ملک مابانس کې خلک نیسه بندي نه وای او رکوای دوی دغه حق د دغه نه لري چورټوي نو په دور شانه کې د څنسی ویلای په وړکوي وړکوي شانه کې هتا دوی بارانه چنسی ویل چې ولې دی په زر کال کې نه سی یو لامل چې نه ځي ګوا کې د ډیزل د لپاره بغاڼه پیدا کیده ودی اس کله خلنچ پیدا کوله چې دې ظرفیت د خوند نه لري مزدوران دي غلامان دي محترم تر سولې ورسته به طالبان کوم موخېب خپلوي حکومتي واکمنان اپوزيشن او یا کړه درېمه کټګوري او سټاس په نظر کوم موخېب یا غزمنت ثابت ددلی شي نو دغه بارکیزه چې پاسله سول نه Taliban کوم موقف دغه کوي ورکې حکومت موقف دی نشي زادې دی پره لاري Taliban اما خبره ده چې دی باید پوسی کدي را جګړې کړي دغه لپاره کې عزت لپاره کړي د خپل منداري لپاره کړي دا د دې لپاره باندې کړي چې د ووکات نیمي دغه پیست قدرت مناپولی لاسراوړی یا فرند غوړی هغه وکړ بلکې دا ټول هدف دی د ټوله ټولي حتي قربانيتي دی او هدف لپاره دی د خپل وکیل لپاره دی خپل عزت ساتلو لپاره دا چې مانیوي لاسراوړنی دی او دی کار دی مانیوي لاسراوړن لپاره کوي لکه دا نور څه قانون مقاوانو غني دی نه څه کوي چې دا دغه مې وکړ ما جهاد کړم ځکه چې خلګولي فضلونه خرسي او دغه لوړپوړي تامینولې جوړي وجوبونه ډډ کېدا شه دا شخته بل نشي کولای او ناز دي مور ali دغه اخلاق د خلګن پاک خلګ دي نو خبره ده چې هم ما په نظر هم ما په نظر چې ز داسې وایم چې افغانستان چې د یو نورمال ملک مخکې نن نو څو اټاو یم کال نورمال حالت باید بلوچستان تراسي دوی باید غټ فکر ول لري غټ فکر د افغانستان د دې عندي لپاره په په غوډری کې مستقلی حکومت اقتصادي ډول سره استقلال ولري سیاسی ډول سره اقتصادي استقلال ولري اصلي استقلال ته د اقتصادي استقلال ولري دا په خپل ذات کې د سکیورکۍ سیاسی استقلال سکیورکۍ نو ما په نظر باندې Taliban د سکیولو چې یو د دغه دا د فرمولو نه چې دی کوي چې یو شورا جوړه کا یو شورا پیسې یو یو دغه وسی یو اپوزيشن مننده بلکې مشورتي ظرفیت ځانته ولري لکه مشران یو شورا ولري چې په حکومت باندې نظر وچی حکومت او خلکو ته پریدي چې تخنیکی خلک وي تخنیکی خلک وي دا مونږ دانلري چې دی لاس پسار شي وایي چې زما کارو کوي تا تاسو په حکومت نه څه بلکه دین برخ واخلې خو هغه کسان چې په کار پیږي کار د دغه د کار سړی تفریدي څوک چې شي چې تکړې هغه تفریدي اما او دین چې دا دغه به تنويګي حکومت کې برخه اخلي اما دا فیصله به درسته یا مخکله د سوله نه به سره وسی وای کار کوي یو شای باید ونسي هغه داده چې په نامه دې دې چې مونږه سولر اوډو رولګلویره ولو دار راولو، راولو، او لغره ولو او په دې دغه کې پروسه کې چې ده دغه سقاوانو ته شمال تلوالو ته بیا حق ورکا چې پرونو پوله به مون خلک وزل نن به بیا ته په جګې چوکې ناسي اګل قبل دو ورنه ده اګي کوک دې ټوله مون مبارزه په سفر ځرب ده لکه دې چې په دغه کې په په روسیا کې دا سر کې نست شمال تلوال و سره وږي چېرار ته چه د غول ورتلې زول او چو 5 لا چوپ ورتنه زو دا نو باندې مأم دې د خوابل اسو داخله سری بیا نشي کدي دی ته باید 5 ډالر سره قدرت کې با خبر نه دی افغانستان خرج کړي په یو میلیون ډالر اندازه کمزات بچانې چې افغانستان خرج کړي او هیڅ کله به دی افغانستان په دردونه لګي نو خبره ده چې فیصلې به په پیف دغه نووسی Taliban به وکړي چې یو یو سیستم جوړ کا چې و خېی شریختيام د دمک د خیال لپاره کار کینه د خپل جوړو د خپل قدرت لپاره او مقصد دا رته چې په اکلانه او په عقل په اساس او په سړسینه باید کار ورسی قدرمن ډاکټر سیب ورسته کې د چرلک او الوتک او د سکوت په خيزه یاتې شوی وه یاله شي چې کده سول خبره ناکامه شوی نو د هوای زواکل لپاره به څومره ننګونې پیدا شي د بلاده چې یو لږ د راولېدو د دغه بریک طالبان نظر وروته کو راکټونه پیدا کړی خدا دغه په انګلیسي کې وای گیم چینجر یعنی دی وسه سره وکړي چې دغه ستغیيرات او دغه کې دغه یعنی دغه ار ډامیننس ورته فضا د مزکنه فضا دغه کنټرول كا کولی كا تر جهاد کې سنگر میسایل ما سترغله او د وکړ سر هر دغ درست ته نه چې بکومت تهغا ته ورکه نو په بانې ز باید دوم چې که دا خبرې ناکامی شي اماما فورک داره چې جګه به ډیره سخته شي د سرلی او د هر وخت نه مخکې به دا جګه ډیر سخت چې او ډیری وې به توشي او او دا ب چې دا په اصللا ما کالی نظر سله ما په نظربان دغه چون مږې پلیټرمننگ فیز چې دغه وخت به یې چې فیصله وکړي دغه جګړه بدونه سخته سی چې یو بخي یا به دی خوات سي یا وې خوات سی که مثلا طالبان دغه دغه دغه پیشرفته اصلي لسترا وړي یا راکټونه یا ځلې هوایی یا د ز فکر کومه دا, کوم دا به چې لا امریکایم به لا مجبور کاتي بیر ترمن ریکه دی نېګوشيیشن میستا او وخه چې و موږ ذاتيب وبیا فیصله چلول بیا په اخلاص باندې کینې زکه سلپسلو کې خپل معلوماته ځکه ما ته وینې لکه په ویتنام کې چې خپل دغه سفارت د سر نه و تخته نو د شتوندې دراسله او کدا دوام وکړه لړۍ دوام وکړه چې په دې واسطه دې کې باندې پوسې د سلپسلو کې یو گیم چینجینګ ده په ټول دغه کې د ټوله للوبه چې د او طالبان بچ د ف پهو پسل کېه دغ کااماب به را وي سییاسی مشرران وای راتون کې ای د دووله جاطر حبلاغوي آیا دا, دا کار د جممهرییس غنی لوورستیننی وکې سره طلا لري او که پخوا پلان شوی و. او دا چې دا بهچوم راګزمنه ترهوي سیاسی سې سې مشرانو ناسته ولاره چې دا چې د سره کینی وړي دا وکړه یو چې خپل دغه سیف خپل ځان دغه 1 چنره وو بسی دلته چې دا ټول غليدي دوی د کلونو رئیس چې خپل جبونه ډکړی دی بانکونه ډب کړی دی ټول چې دا دغه چې موږ یې کېدلې جمی بهوسین په دغه نوې کالیاوسی د ریشګانی دی ولن کروزرونه لیدالي دادي دغه خپل دغه لسترولین اقتصادی لسترولین و لپاره دوی حل زلی کهی دیتا وی ما په نظر مانه دا سیاسی مشران په نامه چې دی, دی فقط دی غنی منی غم غن کنه دی, دی خپل ځان غم کهی دی دغه چی کوشش وکا چې خپل زان تا یو برابر که یو اخپل دگه اقتصادی خپل پایسی و خپل جایدازون دا سکیور که چې دا خطر نه بچ که یو او دوام خبر داره چه زان یو سیاسی موقف لستر چکه طالبان رام سی او سولموسی بیا موږ د تاسو ګوتونني سی او حیشا زنته د غولری د دغه دی غنی او دغه ترمن خدای دغه نشړیدلې وی دی اول نه او او د اعتبار ترمن فقط دغه دغه لپاره غنی د قدرت لپاره لیولنه او د قدرت لپاره لیولنه فقط یو دغه مجبوریت خلاف یو ک فقط چوکیس لیکنه د نکاله ستیرس د نه چیلاست راغله فقد چر ناارري دي او خبراتې نو دغه د دی مووقف چې ک کوم پلان چې لري دا, دي دي دا خاص پلان نه ده فقط د مجبوریت پلان ده دوی مجبور شووي د حالات پهلیدو سره پووددي چې ک دا شا منو نهکو که برابر نه کوو یثال توګه سره. ا دالت غنی خبره ته ګوړي چې غنی ځان ټینګ منګه ترڅو چې اور بندي دا شی نه منو دی پولیس غنی خبرې خو اهمیت نه لري خبرې خو ټول د امریکایانو په لاس کې دي دی چې امریکایان له دول سره سم خپل ځان برابر کړه دا په نامم سیاسی مشرران او تتی را خو غیم نپاره چې د خبری و کې چې مونږ د مریکایان ترمن خبرو کې ا دغ کافل نسته دا, دا مالال لري چې یخ زاتو سففی د امریککان نور او یا فرزن جنلمللولو دا, دا غلی ړتیلی چا لکهسم غېږ او دغ میغو مونږ سره امغاګ نه دغه درځي په موږ باندې اړه لري او یعنی مجبور کړای دی په یوه کې چې بدون د امریکا امریکا امریکایي ورته وکي ورنکه برسول کله کې د هیڅ هم شي کولای نو اما خبره دا چې سیاسی مشر چې د خپل بقا ګوري او ګوري چې کومې خواته دغه باد کومې خواته چليګي همې خواته باد چليګي هم باد خواته دغه مغه کته خواته روان دي په چې امریکایان چې دی امریکایان چې دی هغه امریکان کې د امریکایي دول پاساس من دی خپل کارم برابرۍ په عین حال خپل مقام برابرۍ او امریکایان هم ځان لپاره خوشاله هم خوشاله سات او روستي په ختنه په توګه کار اتوي چې د ګډو زوakon د ملکی تلپاتو هغه موضوع چې پورستي کلو کې د رسنۍ سرټکې جوړ شوی ایا قصدي عملی بولی کثیر وطني اول دا دول عملیات دا دغه چېې سی ګروپونه چې په نامې ګ وکوونه چې سفر یو سفر دو درې او ن په کمپ د او مولاپ د داروپونه دغ چېې قتلدي دا دالی امریکایوډر خاص دا او سرټین شووي زنناوردي هر ډول سره سوه راسيې یو شاید باید واځې کمم اوما د طالبانو ته دي. چ هرڅوک دی خلګو تافه کوي هغه د افغانستان د خلکو قاتلین دي کталиب مثال دوی تافه وکړي طالب په دغه قتل کلاس لري طالبوم بیا فاکنه لري ما پسرغه نور افغانان پسرغه لري فاکنه ده ځکه دا خلک چې دی د هغه زنا وردي چې وای ټول ماکه مسي او افی یو کسانته لانی سره ستاس سي په دغه کې عمومیه اسکری کې یا فرز نور کې وي یا امریکایان کې سي دغه عف اما دا کساند چې د خلکو په کورو کې د خلکو ناموسونو راوازې د خلکو په خوځو تیرای کې د خلکو بچي د ماینده مخکیم ورکهي د خلکو د مثال توګه سره په دغه لوګر کې چې د پلار مخ کې او الماسای په بامورته کې او لوزولي وو یا فردن د ماینده مخ کې چې دا بچی په زرماتو کې ورته وځي په میدان ورداګو کې فلارم نه بچي ټول اسکلن بچي ځني بوله په کادان کې ورته وشتلې یالي کور شا کې پونتون ماسيلینو پونتون راغلی کابل نړيشتلې او یو دوامدارا سيقتونه کې یالي سل پسلو کې امدارنګ دي ان دي د امنیت بازي ګروپونه دي چې دا هم چې د امدارنګ زناور چې مرګونه کې دا کسان چې دی یو سلسله امدارنګي کوماندو کې روپونونه چې ب د اممی قتلو کې لا سروي دا خلکې په ډول سره نوسی کوی اف ورته وشي او دغهتونږې اودیددی چې دا دا کار یو قی کار ده په پسل څلو کې نه تیروت نه ده دوی راضي د خلکو بچ د کوروونه بااسسي او بدوندي چې پوسې دا چوک د چوک نه ده فل یو شا کېغه را ې ولي او او مړ هلته کوي او بیاې د خااندې مورمانې پیسخند ممانې وهي او قمانده سل په سلو که دی سیاه دی پارا ملیتری اشخاص پلاس کردن امریکایی سپشل فورسز قماندان رو سرائی دا سیلا در عمل چی دوی کئی داری خلق و جن کده اين د ډول سره عمل د چ دایښ ولای کی په کولو په دغه کې چې په ننګرهاروب دی ځای کې ځکه دایښ ولوم چې له ټریننګ ود خو امریکایانو کی سپلای سپلای ورځې ټول امریکایانو لخوا ورکی امریکایانو د افغانستان کې چې امریکایانو خلقو مزور چې بنره امریکایانو ته تسلیم سو یالي د کابل حکومت ته تسلیم سو نو داخله چې دا کار یو قصدی کار نه تیر وته نه دغه دا یعنی خلق لاندې دي خلق په دي یو یو زل تیر وطن د زل تیر وطن زرده فی تل وطن یعنی تله کلو رئیس دی ور دی چی کړی یو سکی دوامدار خلګوژن او یای سز م... اقلن یو شیدا یعنی کرزی بدبخت وخت کې لا کرزای چې د یو خبر وکړ چې یعنی درغو دغه به یو ګیله خو چې او خلګو وننوالي وژني ولځ کی دا لا نتیق غنی چې د دمره یو منحس انسان ده چې چې دی درو یو ګیلان نو کې چې د خلک تاسو پیدا کړی چې خدای پیدا کړی دا دی یو پاست انسان دا خدای دې ته سزا ورکې خدای دې سپک سپه خدای ان الله غنی خو خدای دې په ژوندینه کې دې سزا ورکاسي د افغانستان خلک ژوند په یغسي قدر من داود داوود مرکې سب ډېر مننه چې ل خپل خورا زیات مسرپیا تو سره مو مختد مرکی وخت را کړ مننه کور محبت